Dr. Balog János, ökológus-akadémikus professzor utazásai Első sorozat Ősi erdőben, Sivatagban 1970 és 1986 közötti utazások Negyedik rész Új gínea, a Madang misszió Kedves hallgatóim! Új expedíciónk legérdekesebb, magyar szempontból legfontosabb állomásáról, madangból jelentkezem. Ez a név első hallásra az önök számára talán nem mond semmit, de ha hozzáteszem, hogy ezen a helyen majdnem 80 évvel ezelőtt két világhírű magyar tudós is dolgozott, akkor biztosan megértik, hogy mekkora izgalommal készültem én erre a mostani útra. Madangi látogatásomnak a szokásos tudományos kutatások mellett az volt éppen a fő célja, hogy a két magyar tudós Sámuel és Bíró Lajos nyomai után kutassak. Talán vannak még, akik emlékeznek rá, hogy a múlt évi expedíció egyik adásában már beszéltem Bíró Lajosékról. A múlt évben azonban nem volt időm rá, hogy ezt a helyet útba ejtsem. Mostani utamon éppen ezért előre jól megterveztem mindent. Írtam a Madangi evangélikus missziónak, ahol bírólajos gyakran vendégeskedett. Azt a választ kaptam, hogy minden segítséget megadnak fejni, Sámuel és bírólajos nyomainak felkutatásában. 80 év azonban nagy idő. Kérdés, maradt -e egyáltalán valami nyoma két magyar után? Társammal, Hiroshima japán professzorral a déli órákban érkeztünk meg a Madangi repülőtérre. Az evangélikus misszió Volkswagen mikróbusza várt bennünket, és azonnal a szálláshelyünkre vitt. Az ebédnél haditanácsot tartottunk, és elhatároztuk, hogy elsőnek az Alexis Hafeni katolikus misszióhoz megyünk. Ez északú Guinea legrégibb missziós háza, és kísérünk, azt remélte, hogy itt tudnak legtöbb hasznos útba igazítást adni. Pálmákkal szegélyezett tengerparti úton robogtunk ki a misszióhoz. Az első kellemes meglepetés az volt, hogy egy magyar szerzetes, Nagy Sándor fogadott bennünket. Megtudtuk tőle, hogy körülbelül fél éve érkezett Magyarországról. Amikor elmondtam neki, hogy mi áradban vagyok, rögtön intézkedett. Néhány perc múlva öreg szerzetesek gyűrűjében beszélgettünk. A legöregebb, akinek a nevét is feljegyeztem magamnak, Páter Nisselnus volt. Elmondotta, hogy még 1910-ben érkezett meg Új Gíneába, és most éppen 85 éves. Kinézése alapján legfeljebb csak 70-nek gondoltam volna. De ennek a tanácskozásnak nem sok eredménye volt. Megtudtam hogy a stefan Sorti temetőt, ahol az 1894-ben maláriában meghalt Fejnechel Sámuel sírja volt, a II. világháborúban szétbombázták a japánok. Új Gínea északi partján ugyanis a II. világháborúban japánok szálltak partra, és a partra szállás előtt a temető tűz alatt állott. Nagy Sándor, az említett magyar szerzetes megígérte, hogy szemtanúk és helyszíni kutatás alapján megpróbálja Fejnechel Sámuel sírját később megtalálni. A másik szál, amelyen bíró Lajos után nyomoztunk, valamivel több eredménnyel bíztatott. Barátaink elmondták, hogy az evangélikus misszió vezetője, Fuster Püspök, másnap este érkezik vissza egyik körútjáról. Már tud az érkezésemről, és okvetlen találkozni akar velem, mert fontos értesülései vannak számomra. A következő napot a püspök megérkezéséig arra akartam felhasználni, hogy Bíró Lajos gyűjtőhelyeit felkeressem. Bíró Lajos leveleiben gyakran szerepelteti a Hanzeman hegység nevét. Itt van az a missziós ház, ahová gyakran meghívták egy kis üdülésre. A hanzeman hegységben ugyanis állítólag nem volt malária. Amikor a Volkswagenünk felkanyarodott a missziós házhoz, azonnal megértettem, hogy miért nincs itt malária. A hegység, helyesebben a hegygerinc, egyetlen éles taraj, amely mindkét irányba meredeken szakad le. A gerincem magán éppen csak annyi hely van, hogy egy házsor és az út elférjen. Ezért sehol sincsen olyan gödör, ahol az esős évszakban az esővíz összegyűlhetne, és a szünyoglárvák számára tenyésztőhely keletkezne. Megtaláltam a régi missziós házat, ahol annak idején bírólajos lakott. Azt persze már senki sem tudta megmondani, hogy pontosan melyik részében volt a szállása. A misszió kis fatemploma temploma is megvolt, és mellette egy iskola, ahol a pápul tanítóval is megismerkedtem. A templomban éppen beharangoztak, és a gyerekek énekeltek az osztályban. Ezeket a hangokat magnóra vettem, hogy legalább ennyi emlékem legyen innen. Dó, no. No. A Hanseman hegyről csodálatos panoráma nyílik a tenger felé. A tintakék víz és a fehéren megtörő hullámok szinte egybe folytak a párás látóhatárral. A tudományos gyűjtések elvégzése után visszarobogtunk a városba, hogy a püspökkel is találkozzak. Schuster püspök, harmincas éveiben járó, fiatalos férfi, aki civilben semmiféle papi benyomást nem tett rám. Egy úcska használt autóval érkezett haza, s egy üveg gyümölcslé mellett azonnal a beszélgetéshez fogtunk. Bíró Lajosról már hallott, de óriási módon meglepődött, amikor elmondtam neki, hogy Bíró új gíniában megnősült és egy pápu a lányt vett feleségül. Az egyik Bíró Lajos könyv még a házassági könyvi kivonat fényképét is közli. E szerint az sincs kizárva, hogy Bíró Lajos is élnek Új Gíneában, mondotta a püspök elgondolkozva. Ez a lehetőség szemmel láthatóan nagyon felizgatta. Megkért rá, hogy a házassági anyakönyvi kivonat másolatát küldjem el hozzá Budapestről. Amikor 1918-ban a német gyarmati uralom megszűnt Új Gíneában, a misszió anyakönyveit a hamburgi központban helyezték el. Ezekből a könyvekből utólag talán még azt is meg lehetne állapítani, hogy bírólajos csak úgy a házasságot kötötte, sőt, esetleg még azt is, hogy születette gyermeke Új Géneában. Ebben az esetben ugyanis a született gyermekeket is bejegyezték az anyakönyvi hivatalban. Suszter püspök még jól emlékezett egy öreg pápuára, aki sokat emlegette neki Bíró Lajos nevét. Ez az ember azonban körülbelül két évvel ezelőtt meghalt, így az a szál sajnos megszakadt. Itt állottunk hát egy nem mindennapi titok kapujánál, de egyelőre nem tudtunk tovább menni. A püspök számítgatni próbálta, hogy hányat fokú leszármazottai élhetnek bírólajosnak madang környékén. A benszülöttek átlagos életkora eléggé alacsony, és ha ezek a feltételezett gyerekek a 90-es évek legvégén születtek, akkor már az unokák is javakorabeli férfiak, vagy esetleg öregedő asszonyok lehetnek. Persze mindez csak találgatás volt, és lehet, hogy az egészből nem igaz semmi. Előbb a hamburgi levéltárban kell a kutatást megindítani, utána pedig itt Madan környékén. Talán az fog sokat segíteni, hogy a természeti népek szokása szerint, a szájhagyomány élénken megőrzi a leszármazás rendjét három-négy nemzedéken át visszafelé követve. A titok felderítéséhez időre is, talán egy kis szerencsére is szükség van. Ez az egész beszélgetés suszterék lakásán és már jóval a vacsora idő után folyt. Már régen ránk szakadt a trópusi éjszaka, amely olyan szép, hogy nehéz frázisok nélkül egyszerű szóval leírni. A csillagok persze teljesen idegenek, hiszen ha csak néhány szélességi fokkal is, de a déli félgömbön vagyunk, és a látóhatár szélén eléggé alacsonyan ugyan, de ott van a délkeresztje is. A legnagyobb különbség a mi Magyarország jegünkkel szemben talán mégis az, hogy itt a csillagok valósággal vibrálnak a párás trópusi éjszakában. Schuster, mintha csak a gondolatomat olvasta volna, csendesen megszólalt. Látja, ez az, amit sose lehet itt megszokni. Hiányoznak az otthoni csillagok. Azután hirtelen felélénkült. Apropó, csillagok. Tudja-e, hogy már vannak sztárjaink, modern, pápuazenénk is, és már van igazi benszülött komponistánk, olyan, akinek az apja talán még vérbeli emberevő volt. Úgy látszik, észrevette a meglepődésemet, mert tovább folytatta a témát. Itt van például Emil Opu, Ullappiából. Fogadjunk, azt se tudja, hol van Ullappia. Vagy Péter Kuluzia, a szamárii zeneszerző. Talán el sem hiszi, hogy már hanglemez is készült vele. Egyelőre csak egy kis lemez. És ha megengedi, ezt a lemezt elküldöm a magyar rádió hallgatóinak, ha már olyan nagyon büszkék a maguk új gíneai bírólajosára. Ezzel búcsúzott el tőlem az emberevők püspöke, és én a mai adás befejezéséül kérésének megfelelően felteszem a magnóra Péter Kulúzia dalát, amely járól, a kis pápu a faluról szól, amely a legszebb hely a világon. Én úgy érzem, hogy Kuluziának igaza van, mert mindenki szívében él egy Logeiához hasonló kis falu, amely mindig a legszebb a világon.